Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate ceresc mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindenești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și datătorule de viață,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 și celor ce aleargă la tine cu credință, împlinind cererea lor. Pentru aceasta te rugăm, fii milostiv și nouă, care îți cântăm, Bucură-te, Sfinte, Mare Mucenice, Mina, mult pătimitorule! Întrupându-se cuvântul lui Dumnezeu, s-a luminat făptura și prin trânsul a izvorit mulțimea mucenicilor care au pătimit până la sânge, făcându-se apărători neputincioșilor, pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te stea neapusă, bucură-te rază de nematerialnic foc, bucură-te lumina celor păgubiți, bucură-te căderea celor răpitori, bucură taină care destăinuiește nelegiuirea, bucură-te stavile care oprește rătăcirea, bucure stâlp care împiedici necuvința, bucure adânc care pierzi lăcomia, bucure suflare care întărești inimile suferinzilor, bucure mână mâna care descoperi prădăciunile, bucure lanț care fereci pe făptuitorul celor răvrele, bucure negură care întuneci gândurile necurate, bucurete sfinte mare mucenice mina mult pătimitorule! Biruitor grabnic te-ai făcut prigonitorilor ce orice voiesc, a răpi munca săracului amărât de soartă și astinge ființa lui, fiind amenințat de întâmplări. Pentru aceasta cântăm Mărire ție mucenice și lui Dumnezeu laudă Aliluia, Aliluia, Aliluia. Să nu se învrednicească nelegiuiții a ne supune sub picioarele lor, Sfinte, când se pornesc asupra noastră cavalurile mării ce vin spumegând pe aripile vânturilor tulbate, ci să cadă ca spicele țarinii de la fața ta și noi să te binecuvântăm zicând, Bucure-te nădejdea noastră cea tare! Bucure-te căderea nelegiuiților vrăjmași! Bucure-te în nesățioaselor fiare! Bucure-te înfrânarea mândrilor răpitori! Bucură-te că se putremură cei ce calcă poruncile tale. Bucură-te că se ticăloșesc cei ce nu cinstesc minunile tale. Bucură-te că se chinuiesc cei ce nu cheamă în ajutor numele tău. Bucură-te că se tulbură cei ce te amărăsc. Bucură-te că se laudă cei ce îți mulțumesc ție. Bucură-te că de mila ta Toată făptura se veselește. Bucură-te că de îngrozirea ta toți cei ce au greșit se pocăiesc. Bucură-te al umiliților izbăvitorule. Bucură-te, sfinte mare mucenice mina, mult pătimitorule. Dreptatea și pacea având în cugetul tău, ai părăsit tabăra frigiei, neputând suferi ca să vezi închinarea idolească. Pentru aceasta, suindu-te în munte, cu post și cu rugăciun ți-ai curățit sufletul de păcate și te-ai întărit în credința Domnului nostru Isus Hristos, cântând Aliluia, Aliluia, Aliluia. Băgânii, nemai răbdând urmările tale cele sfinte, prin care se defăima înșeleciunea lor ce idolească, căci propovăduind credința lui Hristos poporului și dovedind că El este Dumnezeu care face minuni, iar nu pietrele și arama, te-au supus chinurilor ce le-ai primit cu dragoste. Pentru aceasta îți cântam. Bucură-te cel ce ai fost frecat peste tot trupul cu târsine, Bucură-te cel ce ai fost ars apoi cu foc! Bucură-te cel ce ai răbdat usturimea ciulinilor! Bucură-te că ai fost străpuns peste tot cu înțepări! Bucură-te că ai suferit pe tâmplele tale ciocane de fier! Bucură-te că și alte chinuri ai suferit cu răbdare! Bucură-te că n-ai cârtit în lui Dumnezeu pentru pătimirea ta! bucură că mai ales te luptat cu bucurie împotriva trupului și a sângelui. bucură că Alexandria s-a îngrozit de credința ta cea tare. bucură că tiranii erau mustrați de cutezarea ta. Bucură-te că, nemai având cu ce te spăimânta, au poruncit de teau tăiat cu sabia. Bucură-te că mulți privitori te binecuvântau zicând, bucură-te, Sfinte mare mucenice mina, mult pătimitorule! Fericită credință a răsăritului, ridicând în sfârșit crucea între popoarele de păgânești, după căderea tiranurilor vrășmași ai creștinătății, s-a zidit în Alexandria biserica ta sfinte, de către un iubitor de Hristos cetățean în vremea lui Constantin împăratul. Și acolo s-au adus rămășițele moașteror tale, cără ne închinăm cântând lui Dumnezeu, Aliluia! Aliluia! Aliluia! Glas ridicând către tine grăim, grăbește, sfinte, a ne apăra, nu ne dezlipi nădejdile de mila ta cea mare, că unde vom năzui afară de tine să ne liniștim după noianul păcatelor noastre, decât după Mântuitorul și curata lui Maică la tine, Cel ce ai pătimit cu dragoste pentru Hristos și pentru a noastră mântuire. Tindeți mâna ta spre noi, mucenice, ca să te binecuvântăm cântând. Bucure-te aflătorul lucrurilor pierdute! bucură te aducătorul lor în starea în care au fost! bucură te lauda cetățenilor cinstiți cu fapta! bucură te fericirea negustorilor cu bune măsuri! Bucură-te păzitorul neadormit al satelor și al orașelor care suferă de pagube! Bucură-te amenințați de văpaie și de vifor! bucură ușurarea popoarelor ce se amărăsc de năvăririle crozave și de asupririle nedrepte! Bucură-te povățuitorul drumeților ce te cer în ajutor! Bucură-te izbăvirea oamenilor! De moarte neprasnică, bucură scăparea corabilor cuprinse de vijelie și de furtuni. bucurete te mângâierea a tot sufletul asuprit și amărit. bucură și al nostru apărător grabnic în suferință. bucurete Sfinte, mare, mucenice mina, mult pătimitorule. Hrană de mântuire vieții noastre, trimitere nouă de la Dumnezeu, Sfinte. Ca să nu pierim de mulțimea patimilor, ce se îndesesc în noi cu Prisosință, că păcătoși suntem, dar care păcat sau ce mulțime de greșeli, poate covârși vreodată, nemărginita milostivire a lui Dumnezeu, având rugător cetele mucenicilor, cu care din cântăm lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi, zice împăratul și prorocul David. Pentru aceasta, smerindu-ne până la moarte, cădem către tine, mare mucenice Mina, să te rogi lui Dumnezeu pentru noi păcătoșii, ca să ne liniștească durerile, biruind pe vrăjmașii care se luptă împotriva legilor Lui apropie te, dar Sfinte! apropiete te de noi, cei ce pătimim, ca să mărim minunile tale cântând. Bucure-te, mijlocitor fierbinte al celor suferinți, către Dumnezeu. Bucure-te, grabnic, către Dânsul. Bucure-te, ajutător puternic pentru cei ce păzesc poruncile Lui. Bucure-te, nădejde nerușinată. A creștinilor Bucurete tămuie bine primită La cer în rugăciune Bucurete vas ales Al sfintei trăimii Bucură-te cel ce nu voiește răutățile oamenilor! bucură cel ce plângi pentru nepriceperea lor! Bucură-te cel ce pururea îi îndemni la fapte bune! Bucură-te că îi povățuiești a viețui în unire și dragoste! Bucurete că pe mulți ai adus la pocăință! Bucură-te că pentru toți te rogi! Bucure-te, sfinte, mare mucenice, Mina, mult pătimitorule! Evreul care era asupit de creștin, prin tăinuirea banului ce îi lăsase spre păstrare la el, până la întoarcerea sa, s-a botezat văzând minunea când i-ai descoperit adevărul. Iar creștinul, îngrozindu-se de fapta ce făcuse spre vătămarea sufletului pentru iubirea de argint, s-a pocăit cântând lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Pe călcătorul de jurământ creștin și vicleanul prieten al iudeului, Ieșind din biserica ta, unde mărturisise neadevărul că nu are știință de acei bani, l-a răpit calul și pierzând în cale inelul și o cheiță, cu acelea tu te-ai arătat lui acasă, ca să trimită bărbatului ei aurul iudeului, precum a și urmat și îndată s-a descoperit vicleșugul, de aceea îți cântăm ție." Bucure-te vădirea vicleșugului tăinuit! Bucure-te aflarea aurului răpit! Bucure-te rușinea faptelor rele! Bucure-te amărăciunea urmărilor! Bucure-te împlinirea datorilor creștine! Bucure-te creștinătorul iudeului rătăcit! Bucure-te pocăința creștinului pierdut! Bucure-te lauda bisericii răsăritului! bucură te că prin ataminune s-a arătat puterea darului! Bucure-te că prin a ei lucrare două suflete s-au izbăvit! Bucure-te a lui Hristos, vrednicule laudător! Bucure-te, sfinte mare mucenice mina, mult pătimitorile. Lanțurile fermecătoare ale diavolului, cu care înfășoare sufletele cele slabe spre a le trage la el, cum s-ar putea sfărâma de nu am avea cugetul lucrător spre mântuire? Acesta, dar, întărindu-se către puterea sfinților mucenici aleși de Dumnezeu, risipește negura înșelăciunii și dezleagă legăturile viclanului prin pocăință, cântând lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia! Slavă-ți-e, împărate sfinte, Dumnezeule atotputernice, care dintre noi oamenii și pentru noi ai ales pe sfinții tăi mucenici și apostoli, ca să ne izbăvească de cursele vrăjmașilor și să ne împărtășească de bunătățile tale cele nemărginite, ca în acest chip să se preaslăvească numele tău, cel întru tot sfânt, și să cântăm, bucure Mina, cel de toți iubit! bucure mučenic mucenic prefericit, bucure lupte luptător neostenit, bucurete te obosit, neobosit, -te, cuget neprihanit, bucure privighetor neadormit, bucure doctor iscusit, Bucurete judecator judecător nemituit, bucure spreșnitor nepartinitor bucură de dar nesfârșit! bucură -te de daruri dătătorle! bucură -te de multe minuni făcătorle! bucură de sfinte, mare mucenice, Mina, mult pătimitorule! Numele tău, mai mult decât oricare altul dintre sfinți, s-a făcut creștinilor mai dorit, Mina, pentru aflarea grabnică și îndestularea a orice păgubiri suferite de dânjii. Pentru care și astăzi, pătimind cei ce stau înainte icoanei tale, cu credință se roagă a te milostivi spre ei, mângâindu-i și îndeplinind cererea lor, ca să-ți aducă laudă cântând lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Obosiți de valurile întâmplărilor ce vin asupra noastră, nu putem a lupta, nici nu suntem vrednici de milostivire, pentru că pocăință nu avem, adâncindu în gânduri și în fapte urâte. Pentru aceasta cădem înaintea ta să ne izbăvești de ispitele ce ne apasă și să ne întărești în dragostea lui Dumnezeu, ca să scăpăm de vrăjmași și să-ți cântăm bucură turn de tărie, bucură rază de bucurie, bucură-te ancoră tare, bucură zid de scăpare, bucură gând întăritor, bucură-te liman izbăvitor, bucură-te lumina sfântă, bucură-te armă nebiruită, bucură înger ceresc, bucură dar dumnezeiesc, bucură-te al creștinilor apărător, bucură-te al săracilor miluitor, Bucură-te, sfinte, mare mucenice, Mina, mult pătimitorule, patimile cu care ai pătimit să ne fie în ajutorul patimilor noastre și rănile trupului, acoperemânt durerilor ce ne tulbură toată odihna. Dă-ne dar în primeștii răbdarea ta, Sfinte, ca prin trânsa să dobândim mântuirea sufletului și întărirea neputințelor noastre spre a cânta lui Dumnezeu Aliluia, Aliluia, Aliluia! Cu sângele tău cel curs pentru dragostea lui Hristos, spală întinăciunea păcatelor noastre prefericite și cu mulțimea minunilor schimbă cugetele celor ce ne prigonesc spre a nu fi osândiți cu nedreptate și să nu întunece adevărul pricinilor ce avem după a lor plăcere, că Tu ești Cel ce descoperi toate nelegiurile și ție ți se cuvine a-ți cânta. Bucure-te mângâierea celor asupriți în judecăți, bucure-te biruința ostașilor ce se luptă pentru credință, bucure-te pământul roditor de fapte bune, bucure-te floare frumoasă din părțile Siriei. Bucure-te, margaritar ales de Dumnezeu! Bucure-te, trandafir mirositor între spinii idolești! Bucure-te, piatră scumpă din comorile Egiptului! bucure dar prin care s-a împlinit menirea magilor de la răsărit!» Bucură-te cedul crescut între cedrii Libanului, bucure te câmp adăpat de apele Iordanului, bucură-te strajă neadormită mănăstirilor din Muntele Sfânt, bucurete te povățuitor osârnic cior ce merg la mormântul Întuitorului. bucurete te sfintei mari mucenice Mina, mult pătimitorle. Rămășițele călătorului omorât de gazda cea făcătoare de rău, spre ai lua aurul cu care mergea la biserica ta, tăindu-l bucăți și îngropându-l în grădina sa, tu l-ai dezgropat a doua zi, refăcându-l precum a fost și dându-i viață, de care minune îngrozindu-se ucigașul a căzut la picioarele tale cu lacrimi rugându-se să nu-l pierzi. Iar călătorul deșteptat ca din vis după moarte a dat lui Dumnezeu laudă cântând Aliluia, Aliluia, Aliluia. Sărguința vinovatului a fost zadarnică de a putea ascunde uciderea acelui străin pe care îndoptând la dânsul l-a găzduit că tu Urmându-i nevăzut pentru dragostea ce avea către tine, te-ai arătat a doua zi ca un ostaș împărătesc, cerând să-ți dea pe călător, despre care tăgăduind că nu ar avea știință, i-ai descoperit fapta și l-ai mustrat cumplit. Pentru aceasta îți cântăm ție. Bucură-te, minune, mai presus de toate minunile! Bucură-te, cel ce ai primit darul de a reface și a da viața trupului tăiat în bucăți! Bucură-te că vinovatul s-a îngrozit de puterea ta! Bucură-te că cel ucis nu cunoștea de ce este mustrat el spăimântându-se! Bucură-te că fapta aceasta n-ai voit a o descoperi îndată! Bucură-te că prin economia ta... Amândoi se găseau uimiți. Bucurete prin care călătorul și-a împlinit voința închinându-se ție. bucură că și făgăduinței lui ai urmat, aducând în biserica ta mari daruri. Bucurete al tuturor celor ce aleargă la tine. Mângietorule. Bucurete al celor ce te cinstesc mărite izbăvitorile, Bucurete al fetelor sărace înzestătorule. Bucură-te, căzuți în datorii ușurătorile! Bucură-te, sfinte, mare mucenice Mina, mult pătimitorule! Taina aceasta mare a sfintei pronii, care prin tine s-a săvârșit Mina, putându-se face trupul cel tăiat în bucăți al călătorului ucis și a se aduce iarăși la viață, este de nepătruns, pentru care, minunându-ne de darul ce ți s-a de la Dumnezeu, cu credință cântăm Aliluia, Aliluia, Aliluia. Iubitor de sine Eutropie a făgăduit un vas de argint pentru biserica ta, și făcând două deopotrivă, acela cu numele tău i s-a părut mai frumos decât acela pentru dânsul, drept care a hotărât să-l oprească pentru el. Tu însă, nesuferind înșelăciunea aceasta, ai luat vasul de la sluga lui când se spăla în corabie și cu dânsul împreună l-ai ținut în mare până când s-a mustrat eutropie însuși de lăcomia sa. Pentru aceasta... Îți cântăm ție! bucure că îndată ai scos pe sluga cu vasul din mare! bucurete, că slujitorul întreg și nevătămat s-a înfățișat stăpânului său! bucure că el, mulțumind lui Dumnezeu, a dus și vasul la biserică! bucurete te mustrătorului eutropie pentru îndrăzneala ce făcuse! Bucure-te îndreptătorul purtării sale celei lacome! Bucure-te scăparea slugii de la moarte pentru nevinovăția sa. Bucure-te că prin aceasta ai vrut să arăți puterea adevăratei credințe. Bucure-te că pentru faptă, iar nu pentru lucru, ai înfrânt voința cea rea. Bucure-te că lui Dumnezeu s-a adus prin aceasta laudă. bucure te că numele lui s-a prea slăvit prin facerea minunilor tale. bucure te că pentru dânsul ai pătimit ca să biruiești cu dânsul. Bucure-te mucenice prea folositorle. Bucure-te sfinte Mare Mucenice Mina, mult pătimitorule. Văzându-se Sofia, o femeie oarecare din părțile fecozaliei care venea la biserica ta să se închine, amenințată a fi bagiocorită pe cale de un oștean, a cerut de la tine ajutor cu glas și îndată ai izbăvit-o de năvălirea aceluia, vădindu-l cu rușine câte mai mulți, după care femeia a dat lui Dumnezeu laudă cântând Aliluia! Aliluia! Aliluia! Schiopul și o femeie mută, care de mult timp stăteau lângă biserica ta cu alți bolnavi, așteptând vindecarea, te-au văzut la miezul nopției zicând, „Schiopule, scoală pe femeia aceea și mergi de aici, la care cuvinte, mâhnindu-se șchiopul pentru că s-a căzut depărtat de tine, nu făcea nicio mișcare. Tu însă, repetând porunca, el a trebuit să asculte și îndată s-au văzut amândoi vindecați. Pentru aceasta îți cântam ție, bucură-te că șchiopul spăimântându-se a fugit. Bucură-te că cea mută spăimântându-se a vorbit, Bucură-te că și alți bolnavi ai tămăduit, Bucură-te că pe necărincioși i-ai smerit, Bucură-te că pe iubitorii de Hristos i-ai veselit, Bucură-te că pe străini i-ai adăpostit, Bucură-te că pe flămânzi i-ai hrănit, Bucură-te că pe văduve le-ai miluit, bucură al ceor din primejdii apărătorule, bucurete te al ceor prădați în Bucură-te al sofiei izbăvitorule, Bucură-te al asupriților mângâietorule, Bucură-te sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule, O prea fericite mucenice Mina! Ascultă rugăciunea noastră ce-ți aducem din toată inima, ca să ne izbăvești pe noi de boli și de primejdii spre a cinsti pomenirea ta și a mărturisi minunile pe care, cu puterea darului Sfântului Duh, le faci nouă celor ce cu credință cântăm, Aliluia, Aliluia, Aliluia. O prea fericite mucenice, Mina!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 Și de minuni făcătorile, primește această rugăciune de la mine nevrednicul robul tău, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător preminunat, scap eu ticălosul și către sfânt chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinți mă rog ție. Vezi, sfinte, paguba mea, vezi sărăcia și ticaloșia mea, vezi bubele și rane trupului și sufletului meu, de aceea mă rog ție fericite și sfinte mina, grăbește am ajuta cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și mă sprijinește pe mine robul tău. Ia aminte la suspinurile mele și nu mă trece cu vederea pe mine ticalosul și scârbitul. Că știu, sfinte al lui Dumnezeu, că de ai și pătimit suferințe grele și chinuri înfricoșătoare de la cei fără de lege pentru dragostea lui Hristos. Dar prin acele suferințe astăzi viețuiești luminat și ai aflat dar de la Dumnezeu, fiindcă ne-am încărințat că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare, cine a năzuit la sfântă biserica ta și cu credință ți s-a rugat, nu a rămas neajutat, că cine te-a chemat pe tine în ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine de minuni făcătorile și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine în pagube fiind și alergând spre ajutorul tău nu i-ai descoperit paguba lui? Minunile și ajutorul tău m-au făcut și pe mine ticălosul și scărbitul ca să alerg? La ajutorul tău am auzit de negustorul acela din pământul Isauriei care venea la misiunea ta spre rugăciuni, nu numai că ai vădit pe ucigașul său și l-ai scos din paguba lui, dându-i îndărăt punga cu galbeni, dar o minune că și din mort și tăiat în bucăți tu l-ai vindecat și l-ai făcut sănătos. Asemenea și lui Eutropie, din mare i a scos sluga cu vasul cel de aur ținut în mâini, fiindcă îl făgăduise bisericii tale. Tot așa și femeia Sofia, care venea spre închinare în sfânt lăcașul tău, nu numai că a fost izbăvită de ostașul acela ce osilea spre păcat, dar și pe ostaș, după cuviință, l-ai certat. La fel și șchiopul care venea la sfântă biserica ta spre închinare cu rugăciune îndată l-ai tămăduit. Asemenea și femeii mute, i-ai deschis graiul și vorbea curat. De asemenea, atunci când evreul dăduse prietenului său creștin o pungă cu galbeni pe care creștinul tăgăduia că a primit-o jurând pentru aceasta, chiar în biserica ta, tu, nu numai că ai izbăvit pe creștin de jurământ, dar și evreul văzând minunea ta, a crezut într tine și a venit la credința creștină. Aceste minuni ale tale, sfinte, m-au făcut și pe mine a crede că la orice facere de bine ești gata, ajutător și grabnic folositor și minunat. De aceea încredințați sunt că tot cel ce aleargă la tine cerând cu credință ajutor nu este trecut cu vederea. Pentru aceasta și eu cred că tu același ești sfinte ca și atunci și astăzi, că oricine a alergat la tine nu s-a întors neajutat, pentru aceea și eu, acum fiind scârbit și în pagubă, alerg la tine cu credință și cu lacrimi, îngenunchind și mă rog ție, sfinte, mare mucenice Mina, ca să te rogi pentru mine, păgubașul și scârbitul lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci ce te-a ascultat și te-a mărit și te-a primit în cereștile locașuri, către acela roagă-te ca să fiu și eu ajutat și miluit pentru rugăciunile tale și din pagube și din necazuri izbăvit ca să laud și bine să cuvântez și să slăvesc întru tot lăudatul și prea puternicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.